Tinka tinka tinka tinka Tinka tinka Tinka tinka Välkomna till kopodden juniavsnittet. Vi sitter ju här tre killar idag, det är ganska udda Eftersom att vi egentligen är fler tjejer på redaktionen Det är K.P. Ludvig, K.P. Lukas, K.P. Arvid Hallå killar Hej. Tjena Han var ju på mm. guldtuben i helgen Det är ju värsta mäktiga eventet mm. Berätta vad hände oh, wow! Ja, alltså, Så fort jag kom in Så bara står Nattidé där Jaha. Vet ni om det är? Musical i I mitt mm. huvud så säger jag Nattid Ja ah, jag läste Nattid <laughs> okay. ja. mm. okay. Men jag tror att det är Nattidé För att hon heter Natalie Danielsson Tjoflöjt stod hon där mm. Riktigt tagen direkt Hon var där mm. med sina föräldrar Ställde några frågor till henne. Hur trevligt som helst. Och sen bara löpte det på. Amanda Edmundsson. Mm -hmm. Bianca Ingrosso. Ja, hon vann en massa priser. Va? Ja, hon vann jättemånga. Bianca Ingrosso kom ju faktiskt fram till oss. Eller det kanske var hennes kompis eller assistent som sa... Att hon ville ha en påse av oss. Hon trodde att jag och, och Kåpen Malin jobbade där. Mm. Kan vi få en påse till alla Biancas priser? Men vi gick runt med oh, så många <laughs> i famnen. Och då sa Bianca så här... Du, nej! du är från KB! <laughs> Det var liksom väldigt eh, kändistätt. Mm. Det var ganska... Man blev liksom van. Men lite adass. Ah, då ville den spets. Såklart. Mm. Brukar ni lyssna på musik när ni skriver eller jobbar? Nej. Aldrig. Jag har börjat ta tvn på istället. Men ingen musik? Är det Jag har, slutat, det ovanligt jag har slutat med det, du då? Ja, men Jag brukar lyssna på musik. Du får ju inte ha musik med för mycket prat, alltså sång. Nej. För Då blir man blir jag störd. Men är vi då? Du ja, är nej. ju en gammal musiker. Ja, jag skulle aldrig sätta på musik. Nej. Men jag är ganska lätt för att skärma av. Liksom. Så det, till exempel jag åkte bil ganska långt i helgen. Och då körde min tjej. Och så mm. lyssnade vi på podd. Och samtidigt så skrev jag. Mm. Prat. Samtidigt som du skrev? Alltså. Ja. För mig är det helt mystiskt. det är ja. ja Nej men jag kan... Under så här korta perioder i alla fall verkligen skärma av och skriva. Och sen så tappar jag det. Tar du in det som sägs när du skärmar av eller blir det till någon sorts bakgrunds... Det, blir, det försvinner helt. Ja, det är så det funkar för mig också. Och sen mm -hmm. så tittar jag upp. Men det finns ju forskning på det här. Vet du hur länge man kan koncentrera sig, alltså verkligen djupt, verkligen vara i flow? Nej. 25 minuter? Det är ganska länge. Är ja, men då är det ju max. Ja. oftast så kanske det bara går en kvart. Men det är kul, det kan ni ju tänka på alla vuxna som säger att de jobbar hela tiden. De jobbar max 25 minuter i sträck, sen reser de sig eller dricker kaffe eller tänker på något annat. Så lektioner är ofta lite för långa egentligen om man tänker i skolan. Det borde vara fler pauser det. Jag vet att Josefin, hon på KPS alltså KP ja. hon brukar ju lyssna på någon slags oväsen bara som är i ljudarna. Ja, brus som hon kallar för pink noise. På. Precis, och det är ju ett sätt att liksom komma i jobbstämning då inte. Nej ja, men i alla fall då. Det är ju precis i slutet av terminen nu. Det kanske är några prov kvar i skolan, just det, som väntar. Ganska många som sitter och försöker nöta in de sista grejerna här mm. inför proven. Jag har tänkt lite på det här med musik som passar när man gör när man pluggar, mm. när man gör läxor eller pluggar inför ett prov. Man har ju läst på tusen ställen att det ska vara måsart. Precis. Ja. Ja, det kanske funkar. Jag vet inte. Men jag har mycket bättre tips än så. så. Jag tänkte börja med ändå. Ja. Jag läste ju tyska, va, när jag gick på högstadiet. men jag med och på gymnasiet. Ja okay. bra, bra. Arvid kanske också... Nej. nej aldrig läst tyska, nej. Men jag hade väldigt problem med tyskan. Jag tyckte det var svårt. Det är ju mycket... Så här, man ska nästan som mattet. Massa olika former man ska plugga in och så här. Mm. Ett av de första orden man får lära sig. Verbet ha, att ha någonting. Eh, det heter eh, habe. Eh, Isch habe. Precis. Eh, liksom det är väldigt viktigt att det här ordet sitter för sen får man liksom bygga på det här i olika varianter. Ja, just det. Och eh, det kan vara ganska lurigt att lära sig. Just det, det är så konstigt på tyska för det är olika beroende på vem som har det. Ja, exakt så, mm. och då har vi bra hjälp här uh -huh. från ett, ett inhemskt band då, ett uh -huh. tyskt band som heter Rammstein. Rammstein. Mm. De har en låt som jag tänkte spela här Som kan vara nyttig då Om man ska lära sig såna här mm. Den handlar om grammatik Man kan säga att den handlar om grammatik <laughs> Nu det Här kommer den in va ja, Jajamän, då, det är med Man vill veta vad heter Jag har heter i Men ja. om det är någon annan som har till exempel du, du ja är du hast. Just du Dohast Dohast Ja det det. Nu får vi lära oss många grejer ja, Du har mig du hast, du hast mm. Jag tycker mm. att det är Som en bra liten grundkurs Jätte, Känner jättebra. ni är mer bildad nu? Ja och dessutom så kanske man kan hitta En, en version utan lyrics Och lägga in andra tyska. Precis Dorsch für gegen. Exakt, det är något sådana här ramsar man fick lära sig bara. Ja, det är prepositionen här. Vi kommer inte ihåg någon styrd dativ eller akkusrativ. <laughs> Doris fyrgegen åne om. Um. Nej, men som ni märkte också så var det, de upprepar ju en del de här rammsteinerna i den här låten. Och det finns det en annan artist som har tagit fasta på att det är ett väldigt bra sätt att lära sig någonting. Ja. Ett ord. Då hör man det en gång, det är jättesvårt att förutsätta ja. sig Men om man nöter in det va, Då finns det god chans att det ja, fastnar i huvudet. Det Var är ingen sa att upprepning är kunskapens moder precis. eller något sånt där. vem Precis eh, Svenska El Perro Del Mar Känner ja. ni till henne, det är en ja. artist Hon har en låt som heter Hello Goodbye Till exempel mm. Det är lite som en engelska läxa Arvid, vad heter en pojke På, på engelska A boy A boy, precis Om då ska du lära oss det Ja Måste man ju nöta in det, va? Mm, Tio tal gånger, mm. Sen sitter du. Vad heter tjej Lucas? A girl. Precis. A girl, a girl, a girl, a girl. Tack, nu har man den här på huvudet. Mm. Precis. Nu kommer ni aldrig någonsin att glömma var Nej, tjej och kille nästa, heter. Kommer de sjunga om en bil nu? Ja, nu Nej. tar vi det igen då. Det kanske inte satt riktigt där. Ja, vi såg lite tur Vad var va, pojke nu egentligen? Lyssna. Just. A boy, a boy. Men det kan också vara... Oh, mm -hmm. de binder dem oh. ihop dem på ja. ett snyggt oh, sätt it. där. Ah. Ah, ni fattar. Repetition. Ah. Jättebra när man ska Superbra. lära sig någonting. Och även där kan man ju byta till andra gloser tycker jag. På den här Precis. melodin. Absolut. Ja. Ja, men så tycker jag att det här är lite så finstämt och tralligt. Så att du, och exempel. Ja. Mm. bra exempel. Ja, bra. Har du en playlist nu med de här? Eh, jag får lägga ut på KP's Spotify. Jag tänkte om du skulle ja. lägga den på Absolut. Spotify. De här plug eh, Nu KP's kommer plug det här ut list. precis i början av juni. Då är det ju några prov kvar ofta. Mm. Mm. Så in, Absolut. Spotify är de här. För sen har vi de, de kungarna som man kan kalla dem. Ja. <laughs> det är ju kraftverk, tyska bandet. <laughs> Och det finns en låt som jag Dels tycker är väldigt bra då Men som också ja, Den är ju ovärdelig hjälp När man ska plugga För att den binder ihop väldigt många olika ämnen Låten Numbers Ni kanske mm. känner lite vart det här är på väg yeah. Matte ja, Jag har lärt räkna på tyska här Och engelska också 5, 4, 5, 6, 7, 8 Arvid 1, 2 det, det är lagom Franska. Franska. Nu snackar vi. Mm. då är tre, quattro. Kommer det lite mm. italienska där också? Mm. Du får alltså tyska, engelska, italienska och spanska. Och matten då. Och siffror. Ja, det här det är alltså numbers bekraftigt. Ja, men det är ju bara en av alla som, alltså, För man vill bli peppad när man pluggar matte så finns ju I'm the operator with my pocket calculator. Jättebra, så bara jättebra. Så peppar upp alla som sitter med miniräknare är bra där. Och på tal om pepp, för det är mm. min sista låt nu då. Ja. det var faktiskt en läsare som skrev in och eh, tipsade om det här ännu eh, NO, vet ni Ja. Så många tur, många sliter sina hår över detta ämne Kemi och fysik kemi, och sånt precis, ja. kemi. Man sitter där och nöter in det är så här periodiska system och ja. det är olika, eh, olika ämnen som ska blandas och det händer ja, en massa precis. knasiga grejer mm. Man Helt omöjligt att lära sig, kan man tycka och man känner bara kemi, nej Nej, inte kemi Tills. eller man <laughs> lyssnar på den här låten Det är låten Swalla Av Jason Derulo Ni kanske ja. har hört den på topplistan Jag känner svänget mm. Jag spålar fram lite här Du tänker kemi nej Men Jason Derulo tänker något annat Och kemi, kemi, ja, är det. det är kul med kemi. Tänk på det. Ja. Det kan vara svårt, men det går. Det här var riktigt starkt alltså. Ja, och kemi. Och kemi, <laughs> kemi, chemie, chemie, ja. ja alltså, ni fattar ju att den här kan ju få igång även den mest trötta plugg... ja, ja, ja, ja, ja. Vilken energi och vilken entusiasm för kemi alltså. Mm. Härligt. Ja, mm. så det var mina, det är mina låtar då, som kan vara en liten hjälp när man, när man pluggar. Ja, och så lägger du in den där Pocket Calculator-låten och någon till så har vi ju plugglistan på Spotify. Gå in och lyssna, ja. ni vet väl att KPH har Spotify. Det, är bara, det, det finns ju många gamla hederliga playlists från artiklar som vi har gjort. Och jag passar på att slänga in en felhörning. Ja, felhörningen vill vi ha. Vad höra. är det för något? Felhörning nu igen? Det är ju en låt ja, där det, ja. sjunger en grej... Men man hör en annan. Man hör en annan. Och sen sjunger man den andra grejen. Och får vi någon för, bakgrundsinformation? Här? Ja, jo, men det får vi. Väldigt lite. Jag kommer säga vad det, är det låter som så att ni verkligen hör det ordentligt. Först kommer det ett häftigt blåsriff. Sen kommer... Du kommer med sopbilen full. En bra låt här tycker jag va. Ja, den är bra alltså, mot Ja, peppis. Det, det kommer med superfull. Ja, <laughs> va. Och sen blev det på engelska helt plötsligt. Ja, du kommer med full det är skönt att han vänt med bilen där. Så so <laughs> ja, Men det är roligt. Jag har lyssnat på den här jättenoga och jag kan inte sluta höra det här, fast jag vet att de säger, they call me Mr. Pitiful men, men om man lyssnar riktigt noga så låter det som att som de säger inte du kommer, utan det kommer. Ha. Som att man säger dem fast som att man läser ha. det. Skriftspråkliga dem. Vi tar det en gång till. Ha. Ja, det gör <här> undersöka lite hur, hur bakgrundsmusik påverkar ett flams. Vi har nummer 7 2018. Ja. Starkt nummer. Ja, Klasstest annat. Ja. Och väldigt roliga flams då. Ja. Så börja och läs den här Bellmanvitsen längst upp där. Ja. Så spelar jag lämplig bakgrundsmusik här. Ja, men då börjar jag. Ja, vi kan låta musiken gå några sekunder först. Ja, Okej, okay. musiken först. Bälman och Rysken satt och pratade. Hur många bröder har du? frågade Rysken. En, svarade Bälman. Det var märkligt, sa Rysken. För jag pratade med din syster igår och hon sa att hon hade två. <hållanden> <hållanden> Mycket bra levererat. Ja, det är jättekonstigt att läsa långsamt till en bra musik. Ja, men så, det är ett sånt trick som alla ja. dramatens kodspelare läser. Ja, man ska läsa väldigt, väldigt långsamt. Ja. Även om man har intensiv intensivtivålig musik. Ja, speciellt då, <laughs> okay. som komposition. Ja, men ska vi prova den här en gång? Och så lägger jag på någon helt annan typ av musik. Ja. Eh, ska jag läsa lika långsamt? Ja, exakt likadant ska du läsa nu. Ja. Och så väntar du några... Jag skulle några... ha läst den här en gång och så skulle du ha lopat den i din egen... Ja, okay. För att vänta några sekunder, känner ni verkligen hur musiken Bellman och rysken satt och pratade. Hur många bröder har du? Frågade rysken. En, svarade Bellman. Det var märkligt, sa rysken. För jag pratade med din syvra igår. Och hon sa att hon hade två Det kanske inte blev där, men <laughs> Jättekonstig kille <så> satt du <laughs> ja, Läste okay. Bellman Trenade musiken var, var inte... ja, Jag blev nästan ledsen Själva stämningen bara grep mig mycket mer Än vad själva vitsen gjorde Precis och just att försöka vara rolig när stämningen är tråkig Det kan ju göra liksom, kanske Att, att ja, det, det bara blir bara... fel liksom. mm, Det blir tragiskt ja. Kan du knacka det det på alltså... dörren? Välkommen in, säger vi till Josefin. Välkommen, Jossan. KP Josan. <skratt> mm. Hej. Hej, alla giraffer. <skratt> hej. Um, det var Giraffelina som hade önskat att vi skulle starta podden så. Men ni tyckte bara det var självklart att jag hej alla giraffer. giraffer. Ja, <skratt> jag sa <så> bara hej. <skratt> Vet du varför jag har kallat på dig idag? Trots att du inte är med här och... Oddar. Nej Vi har ju ett uppdrag va, vi ska ju framföra en låt Ja, jag filar på en Till Josefin's ära i sommar Eftersom du fyller här, vad är, hur mycket? Jag fyller stort Jämt och stort mm. ja. 50-årsdagen Och då skulle, skulle vi då framföra <coughs> En gammal härlig låt som heter Zweig kleine italiener Av min Och kanske någon av er favoritartist Conny Fraubös Nej, inte min <laughs> vi får inte spela upp låten av upphovsrättsliga skäl här i podden. Men, men vi får tolka den. Men visst att Conny hade liksom advokater som högg på allt. Nej, ah, det kunde man inte ana. Men lite oväntat. Eh, och Vi ska ju då framföra den. Och Då har vi sagt att eh, du skulle få spela den. Du skulle lära dig ett nytt instrument. Du eh, ska ju rappa då och jag säger jobbla. Men det är ju, ni vet ju, när rappare är med i så mycket bättre och sånt. Mm. De tolkar ju lite. Alltså, jag kommer ju inte rappa precis. Nej, du har ju såklart otrolig konstnärlig frihet. Ja, men exakt. bitet kommer ju finnas där i bakgrunden ja, ja, ja, för dig. Det gäller ju att man har ett bit. Jag har ju sett att det har varit lite trögt i, i, i det här att du ska hitta ett instrument, först och främst. Att lära det är dig. inte lätt att bara hitta ett instrument. Jag har ju letat harpa mm. överallt, ja. men harporna går inte ens så bara in i vår lilla studio. Nej. Det är så stora. Misströsta inte, för här <clears throat> har jag fixat ett instrument som jag överlämnar här nu. En stor röd, eller stor, ett wow. rött etui. Det är... Jag tror att det är en flöjt. Jag tror att det är en munharmonika. Det ser ut precis som en flöjt. Ah, oh det var Gud. en sån jag menade. Heter de inte munharmonika? Eller vad heter de? Mel melodika. melodika. Nu, nu är jag lite tröja. Men det är som ett lite litet piano. Det oh. heter melodika. Oj, en i taget. Nej, Det låter redan som du inte har gjort något annat än att spela melodik. Wow. Ja. Och det var Zweig, kleine, italiener. Ja, men jag har gjort ett väldigt enkelt arrangemang oj, här i den här oj, oj. låten. Noter som du får här nu också. Nu, har du, nu är det hårdträning som gäller för dig. Nej, men den här lilla slingan ska jag väl kunna spela. Ja. Jag kan också säga så här va, nu när du blåser den där. Att den har legat orörd. Vi snackar kanske tio år i alla fall. Ja. Så att, Okej, om man kollar på asken så skulle det kunna vara 50 år också att, att oh, ni har samma dag jag, föd, bara, jag färskt, det samma dag. Eller någon, på något sätt <laughs> äh, det skulle kunna vara damm i tack, ändå... tack så himla himla mycket för yeah. melodiken ja varsågod, ja, varsågod, varsågod. Tack. den är snygg faktiskt Ja jättefin. jag kan eh, säga ett lifehack innan mm. vi slutar om man tycker att kopodden är lite seg ja. och blir lite lång och så spela upp på hastighet 1,5 Ja. bra tips Världens bästa lifehack. Man hinner höra en, inte dubbelt så många poddar men mm. en halv gång så många poddar ja, till. Precis. Man kanske orkar med dubbelt så många poddar. eller ja. spela tv spelar under. Nu ja. känns det ja. som att det går fortare. Mm. Du kan få en liten sån jingle när du knyter ihop säcken. Då. Tyska rockstämningen. <laughs> det vill, vill ha den. Mm. Ja, det vill Ja, men den här känner man ju att man vill ha när man knyter ihop säcken så att säga. Ni har lyssnat på kopodden med mig, KP Lukas. KP Arvid, KP Ludvig går nu på slutet. KP Jossan, fast han mår också med lite i början eventuellt och pratade om giraffer. Eh, glöm inte att följa oss på alla sociala medier. Vi finns på Instagram, eh, vi finns på Facebook, vi finns på Twitter, vi finns på Spotify som ni har hört om. In och lyssna på plugglistan där och glöm inte att prenumerera på tidningen för snart kommer KP 9 och 10 och det är ju dubbelnummer där vi skriver om och allt. Annat, som händer i sommar. Här är du. Tack för mig. Tack för mig. Hej, hej. då.